Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa ala ibadihi alladzi Amma ba'd. Ikhwani fi din wa abnai fil rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala keterangan Syekh Abdul Qadir Ibnu Syibah hamd rahimahullahu taala terhadap hadis yang ke belas Yaitu hadis Syaddad Ibn Awus Ad-Dari Radiyallahu ta'ala anhu Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atta ala rajulin bilbaqi Wahuwa yahtajimu fi ramadhan Suatu hari Pernah beliau melewati seseorang yang sedang berbekam Di baqiyah Di bulan ramadhan Fakala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya aftarul hajim wal mahjum yang membekam dan yang dibekam keduanya berbuka yakni batal puasanya Rawahul khamsah diriwayatkan Imam lima kecuali Tirmizi dan disahihkan Imam Ahmad bin Huzaymah dan Ibnu Hibban Berkata syarah Muhammad saw yang pertama al mufrodat, maka hadis ini al bakiy, yaitu mutlaku ala makin fil Madinah, minha madfan ahmadfan ahlim ahliil Madinah. Baki adalah dimutlakan pada tempat di Madinah dan di antaranya adalah madfan ahliil Madinah, yaitu tempat pemakaman penduduk Madinah. Nam yang hari ini sampai kita kenal yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram Masjid Nabawiyah. Naam yang disebut dengan Al-Baqi. Kemudian yang kedua Al-Bahath pembahasan hadis ini qala Al-Bukhari fi berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya wayurwa 'an hasan an ghairi wahidin marfu'an diriwayatkan dari Imam Al-Hasan yakni Hasan Al-Basri rahimahullah dari bukan satu saja Maksudnya Imam Al-Hasan meriwayatkan dari berbagai rawi yang lain. Ya. Secara marfu yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sabda beliau aftharul hajim wal mahjum bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Qala li Ayyash berkata kepadaku Ayyash Haddathana Abdul A'la Haddathana Yunus Anil Hasan Mithlahu Berkata Kepadaku Ayyash Menceritakan kepada kami Abdul A'la Menceritakan kepada kami Yunus Dari Al-Hasan Semisal dengan hadis Bab kita yaitu Shaddati bin Aus Radiyallahu ta'ala'an hilalahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada al-Hasan apakah hadis ini dari nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengatakan na'am thumma qala kemudian beliau berkata Allahu a'lam setelah itu beliau mengatakan Allahu a'lam intaha nah demikian pernyataan al-Imam al-Bukhari rahimahullah atau nukilan beliau di dalam sahihnya الباري, berkata Al-Hafid dalam Fatiha al-Bari Kala Ali Ibn al-Madini rahimahullah Rawa Yunus anil Hasan Haditha Aftar al-Hajim wal-Mahjum an Abi Hurairah Warawahu Qatada anil Hasan an Thawban Warawahu Atta' ibn Sa'i ibn Sa'ib Anil Hasan an Maqal ibn Yasar Warawahu Matar anil Hasan an Ali Anil Hasan an Ali Warawahu Ash'af anil Hasan an Usama. Nah, jadi Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala berkata dalam Fatul Bari bahwa Imam Ali al madini mengatakan yang beliau adalah guru dari Imam Al Bukhari rahimahullah. Bahwa Ali al madini mengatakan Yunus meriwayatkan dari Al Hasan. Yunus meriwayatkan dari Imam Hasan al Basri, yaitu hadis. Aftar al-Hajim wal nah, beliau meriwayatkannya dari berbagai sohabat. Ya, dari berbagai sahabat. Di antaranya adalah dari Abu Ghurairah. Nah, dan juga dari Thauban. Dari Ma'khal bin Yasar. Dari Ali bin Abi Talib. Melalui jalan yang berbeda-beda. Ya, yani riwayat dari Murid Al-Hasan itu beda-beda meriwayatkan dari gurunya Al-Hasan. Ya, Al-Hasan bahwasanya Al-Hasan meriwayatkan dari berbagai sahabat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Thauban, kemudian Ali bin Abi Thalib, juga disebutkan Maqil bin Yasar. Nah, Marwahhu Asy'a' anil Hasan an Usamah juga dari Al-Hasan dari Usamah.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 Sebagian menyebutkan, meriwayatkan Dari Al-Hasan Dari Ma'kal Ibn Yasar ya, Sebagian meriwayatkan Dari Al-Hasan Dari Ma'kal Ibn Sinan Al-Ashja'i Jadi ada dua uh, Riwayat ya, Atau ada dua pendapat Jalan Atta' ibnu Asif Jalan melalui Atta' ibnu Asif ya, Yang meriwayatkan Sebagian mengatakan dari Ma'khal ibn Yasar Al-Muzani Sebagian mengatakan dari Ma'khal ibn Sinan al ashjai Nah Kemudian meriwayatkan dari Al-Sin, dari Al-Hasan, dari Ma'khal ibn Yasar Ayodon Ini jalan yang lain Juga menukilkan bahwa Al-Hasan meriwayatkan dari Ma'khal ibn Yasar Wakila an-Matar hasan an-Mu'ad Juga Di antara sohabat yang diriwayatkan darinya Al Hasan adalah Muad, iaitulah Muad bin Jabal. Nah, jadi banyak sekali riwayat hadis ini di mana Al Hasan Al Basri rahimahullah taala meriwayatkan dari para Sahabah. Nam, waktu li fa laqata adhanil Hasan fi Sahabi fakila ayadon Ali wakila Abu Hurairah. Dan diperselisihkan juga riwayat Qatadah. dari Al Hasan Al Basri. Ya. Dari sahabah ada yang mengatakan dari Ali, ada yang mengatakan dari Abu Hurairah. Ini jalannya Qatadah. Jadi Imam Qatadah Ibnu Dhiamah Sadusi meriwayatkan dari Al-Hasan, ya, Al-Hasan meriwayatkan dari Ali, ada yang menyebutkan dari Abu Hurairah. Qultu wa ikhtulifa 'ala Yunus ayadun kama sa'adquruhu. Kemudian asy berkata, yakni Syeikh Abu Bakar uh, Abdur Qadir rahimahullah bahwa diperselisihkan juga jalan Yunus. Ya, yang meriwayatkan dari Al-Hasan. Sebagaimana saya akan menyebutkannya. Naam qala, qala Abu Hurrah. Berkata Abu Hurrah dari Al-Hasan dari ghair wahidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak jalan dari para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa kana hifdhuhu sihhatul aqwal kata Abu Hurra jika Imam Hasan Al Basri menyebutkan ini dari hafalannya maka seluruhnya sahih seluruhnya sahih thumma qala kemudian al hafid berkata wal ikhtilaf 'ala al hasan fi hadzal hadis wadihun Perselisian dalam hadis ini ya terkait dengan Al Hasan Al basir rahimahullah itu sangat jelas ya perbedaan-perbedaan riwayatnya dari berbagai sahabat akan tetapi lakin naqala Tirmidzi fil ilalil kabir anil Bukhari annahu qala akan tetapi Imam At-Tirmidzi menukilkan di dalam kitab beliau Ilalul Kabir dari Imam Bukhari, r.a. Anhul Qal bahwa Imam Bukhari berkata, Yuhtamal Anhul Sami'ahul Min Qirri Wahidin. Dimungkinkan bahwa Imam Hasan Al Basri mendengarkan riwayat ini dari bukan satu sahaba saja. Nah, maksudnya, ya Yuhtamal ada ihtimal kemungkinan bahwasanya Imam Hasan Al Basri kadang meriwayatkan. Dari sahabat ini dan kadang meriwayatkan Dari sahabat yang lain dan semuanya Sahih Nah Ini Pernyataan Imam Bukhari yang menukilkan oleh Imam At-Tirmidhi rahimahullah Wa kada akhrajat termidhiu haditha Aftar al wal-mahjum Juga Imam At-Tirmidhi Mengeluarkan hadis ini Yaitu Aftar al wal-mahjum Berbuka Orang yang membekam Dan yang dibekam Imam At-Tirmizi mengeluarkannya dari hadis Rafi' bin Khudaich. Naam, dari Rafi' bin Khudaich dari Nabi sallallahu alaihi thumma qala. Kemudian Imam At-Tirmizi mengatakan, wa fil babi An Sa'ad wa An Ali wa Syaddad bin Aus wa Thauban wa Usamah wa Aisyah wa Ma'qil bin Yasar wa yuqalu Ma'qil bin Sinan Al-Asja'i wa Abu Hurairah, wa Abi Hurairah, wa Abu Abbas, wa Abi Musa, wa Bilal. Namp, kemudian Imam Termedi mengatakan dalam bab ini diriwayatkan dari berbagai sahabah. Setelah beliau mengeluarkan hadis Rafi ibni Khudayit yang sama dengan hadis Shaddad ibni Aus beliau mengatakan bahawa dalam hadis ini diriwayatkan pula dari sahabat Sa'ad Ali, Shaddad, Thauban Usama Aisyah, Ma'kal Ibn Yasar ada yang mengatakan Ma'kal Ibn Sinan ala Sja'i, dari Abu Hurairah dari Ibn Abbas, dari Abu Musa dari Bilal ini banyak sekali ya uh, para sahabat meriwayatkan hadis ini, ya, dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah kalau Abu Isa berkata beliau Abu Isa Ya ni Imam At-Tirmizi rahimahullah hadis Rafi' Ibnu Hudayj hadis hasanun sahih ya beliau menyimpulkan bahawa hadis Rafi' Ibnu Hudayj adalah hadis hasan sahih wa dzakara an Ahmad Ibnu Hambal juga beliau menyebutkan dari Imam Ahmad Ibnu Hambal Bahawa Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan asahhu sya'in fi hadzal bab hadis Rafi' Ibnu Hudayj yang paling sahih ya dalam bab ini ia ni berbukanya orang yang berbekam dan yang dibekam atau yang membekam dan yang berbekam yang paling sohainya kata Imam Ahmad adalah hadis Rofi' bin Khudayj wadakarohan Ali ibn Abdullah anhuqal kemudian juga Imam Termedi menyebutkan dari Ali ibn Abdullah ya, al Madini rahimahullah taala bahasanya beliau berkata Ya Ali ibn Abdullah al-Madini, rahimahullah, Taala mengatakan, asyhadu shayin fi hadal bab hadis Thauban, wa Shaddad ibni Aus Ya, yang paling sohainya dalam bab ini adalah hadisnya Thauban dan Shaddad ibni Aus Ya, yang menjadi bab pembahasan kita. Li An Nahyiah ibn, ibn Abi Kefir rawa'an Abi Qilaba al Hadithain, jami'an. Karena Yahya ibn Abi Kefir juga meriwayatkan ya dari Abu Kilabah dua hadis tersebut yakni hadis Tauban dan hadis Shaddad wa ya, qad kariha kemudian kesimpulan dari Al Asy'ari rahimahullah kata beliau wa qad kariha qaumun min ahli al ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al hijama talis hatta anna Ba'd ashhabi nabi sallallahu alaihi wasallam ihtaja mabillail minhum Abu Musa al-Ash'ari wa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum intaha wa mazidu bahtin li hadha al-mawdu' fi hadith tali ta Kesimpulan dari Syari rahimahullah Bahawa sebagian sebagian kaum dari ahli al-ilm para ulama memakruhkan ya, dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ulama dari para sahabat atau tabi'in sebagian mereka memakruhkan alhijamah kali so'ib berbekam bagi orang yang berpuasa nah jadi di sini ya beliau mengatakan kariha kaumun jadi ini menunjukkan perselisihan di kalangan ulama sebagaimana yang telah kita bacakan dari keterangan Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah Nah, jadi sebagian kaum dari ahli ilm, dari para sahabat dan yang lainnya, itu memakruhkan berbekam bagi orang yang berpuasa. Hingga sebagian sahabat itu berbekam di malam hari. Ya, di antaranya, sahabat Abu Musa al-Syari, Ibnu Umar, Ibnu Khattab, Radiyallahu tala'an ta huma. Dan akan datang tambahan pembahasan dalam hal ini, pada hadis yang berikutnya. Pada hadis yang berikutnya. Nah, sehingga ya di sini menambah kepada kita khilaf di kalangan ulama dari apa yang kita nukilkan keterangan dari Syekh Abdullah Ali Basam bahawa para ulama berselisih ya terkait dengan bekam ini apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah, imam yang tiga selain Imam Ahmad itu mengatakan tidak membatalkan. Adapun pendapat Imam Ahmad dan yang bersamanya Ya mengatakan membatalkan puasa. Kita tambahkan yang ketiga dari apa yang dinukilkan. Ya dari kesimpulan as-syeikh sebagian ulama memakruhkannya. Ya memakruhkannya barakah lufikom. Dan ini yang nampak Allah Alam dari as-syeikh Abdul Qadir Rahimahullah Taala. Namakan tetapi yang rojeh sebagaimana yang kita bacakan dari nukilan as-syeikh Abdul Ali Basalam Rahimahullah. Dari pendapat syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dikuatkan oleh murid beliau Al-imam Ibn al Qayyim rahimahullah dan selainnya Dari para muhak kekib bahwa ya, hadis-hadis batalnya puasa bagi orang yang berbekam ya, dan yang membekam ini sore hatun sohihah ya, hadisnya sangat jelas dan sohih dari berbagai jalan. Nah, bahkan diriwayatkan dari 14 Sahabah ya 14 Sahabah yang meriwayatkannya sebagaimana yang telah kita bacakan tadi dari Syara Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala fakullaha hadis sahihah ya semuanya hadisnya kata kata beliau sahih dan soreh nah sehingga ini pendapat yang lebih kuat nam wallahu taala lahum bis kemudian uh, Syekh Abdul Qadir rahimahullah melanjutkan pada hadis yang berikutnya hadis yang ke-16 yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala awwalu nah, hadis ke-16 dari kitab ulugul maram ya yang di Nukilkan oleh Al Imam Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Awalu ma kurihatil hijamatul li saim anna Ja'far Ibn Abi Talib ihtajama wa huwa saimun fa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala aftara thumma rakhas nabi sallallahu alaihi wasallam Ba'adu fil hijamati li so'im Wa kana anas Yahtajimu wa huwa so'im Rawahu daru wa kawwahu Nah, wallahu alam ini yang uh, hadis ini yang menguatkan ya, Kemungkinan dari apa yang Beliau simpulkan Bahwasannya pendapat Dari pendapat ketiga Yang memakruhkan berbekam di hari Di bulan Ramadan atau pada saat berpuasa, yaitu Hadith Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi beliau berkata bahwa awal dimakruhkannya berbekam bagi orang yang berpuasa, yaitu bahwasanya Ja'far ibn Abi Talib beliau berbekam dalam keadaan berpuasa, lalu Nabi Shallallahu Sallam melewatinya, ya, Melewati Ja'far ibn Abi Talib. Fakolah, maka Nabi saw mengatakan kepadanya, aftorohadani. Ya, keduanya ini batal, ya, berbuka. Yaitu batal puasanya yang membekam dan yang berbekam. Mereh khusyuk Nabi saw baku. Kemudian Nabi saw meringat memberi rukshoh setelah itu. Ya, memberi rukshoh setelahnya. Fil hijama tili soim ya, dalam berbekam bagi orang yang berpuasa dan Anas yahtajibu wa huwa beliau berbekam dalam keadaan beliau berpuasa diriwayatkan Imam Madarukudni dan dikuatkan oleh beliau rahimahullah Naam ya sehingga dari sini tidak bisa mengetahui barakallahu fikum bahwasanya sebagian ulama dengan hadis ini Berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa karena setelahnya diberi rukhso oleh Nabi saw. Ya. Sebagian berpendapat batal dengan hadis-hadis yang sangat banyak tadi dari jalan per sawab sampai 14 sawab enam yang menunjukkan ya batalnya bagi orang yang berbekam bagi yang berpuasa dan pendapat yang ketiga mengkompromikan dari dalil-dalil tersebut sehingga ya hukumnya adalah makruh. Naam, sehingga sebagian sahabat tidak melakukannya dan mereka berbekam di malam hari. Naam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, dan yang rajih InsyaAllah Ta'ala sebagaimana yang telah kita Bacakan Dari keterangan Syekh Abdullah Ali Basam Yang merupakan pendapat dari Syaikhul Islam Ibn Taymiyah Dan juga Imam Ibn Qayyim Naam Ya, bahwa dalil-dalil Yang membatalkannya itu Sangat banyak para sahabat Yang meriwayatkannya dan Naam, semua Surihatun suhaikhah Naam Ya, jelas dan suhaikh sehingga lebih tenang dengannya insyaAllah ta'ala nah sehingga bagi yang hendak berbekam ya hendaklah dia berbekam di malam hari nah ketika di bulan puasa nah atau dia sedang berpuasa ada pun yang berkeyakinan bolehnya maka baginya barakallafikum nah karena ini adalah khilaf ijtihadiyah ya, di kalangan Ulama kita. Nah, maka tergantung kepada masing-masing keyakinannya. Nah, kita lanjutkan sedikit dari syarah beliau terhadap hadis yang ke-16, syarah Syekh Abdul Qadir Al Mufradat hadis ini, kawahu aiy rijalahu haythu qaula kulluhum thiqat, walla lahu illah Nah, jadi uh, Mufradatnya hadis ini kawahu. Yang Imam Madarukutni menguatkan riwayat ini, yakni mensikohkan rijal-rijalnya sanat-sanatnya. Ya, Di mana beliau mengatakan semuanya kulluhum kuluhumsikoh. Kata Imam Madarukutni, rawi-rawi hadis ini semuanya sikoh dan aku tidak mengetahui adanya penyakit dari hadis ini. Ini hadis Anas bin Malik ya, yang uh, mengatakan awal kalinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam, yang membekam. Kemudian setelah itu memberi keringanan. Ini pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan kata Imam Madarukutni, ya rijal-rijalnya fikoh dan tidak aku tidak aku tidak mengetahui adanya penyakit terhadap riwayat hadis ini. Al-Bahhaf kemudian pembahasannya. قال البخاري في صحيحه حدثنا عادم بن أبي اياش حدثنا شعبا قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وزاد شبابا وزاد شبابا حدثنا شعبا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح قوله وزاد شبابا حدثنا شعبا Ala ahdi Nabi SAW Hada yushir Bi anna riwayata syababah Muafiqatun li riwayati Adam Fil isnat wal matan Illa anna syababah zada fihi Ma yuakkilu raf'ahu Intaha wallahu alam Al-Imam Bukhari Mengatakan dalam sahihnya Haddathana Adam Menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyash Adam ibnu Abi Iyash Mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah, yang Ibnu Hajjaj rahimahullah, qala, Imam Syu'bah berkata, sami'tu Sabitan al-Budani. Aku pernah mendengar ya, Imam Sabit al-Bunani rahimahullah berkata. Su'ila Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala pernah sahabat Anas Ibnu Malik ditanya, akuntum takrahunal hijamat al-saim? -so Apakah engkau memakruhkan perbekam bagi orang yang berpuasa dijawab oleh sahabat Anas la tidak yakni tidak makruh illa min ajli dho'f kecuali kalau menyebabkan orang itu lemah ya kalau orang itu menyebabkan dia lemah memudaratkan dirinya dengan berbekam dalam keadaan puasa maka itu makruh ya wazada syababah ditambahkan oleh syababah menceritakan kepada kami Syu'bah ya ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-hafid fil fath berkata imam al-hafid dalam fatul bari dalam mensyarah sahih al-bukhari qawluhu wazada syababah ya, ucapannya Uh, rawi bahwasanya Syababah menambahkan Haddathana syu'bah Menceritakan kepada kami syu'bah Di zaman Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ya Dikomentari oleh Imam Ibn Hajar Tambahan tersebut bahwa Tambahan ini yushir mengisyaratkan pada kita bahwa riwayat syababah ini Muafiqatun li riwayati Adam Ya, mencocoki riwayatnya Adam ibni Abi Iyash. Ya, guru daripada Al Imam Al Bukhari rahimahullah. Enam, jadi riwayat Syababah ini mencocoki riwayat Adam ibni Abi Iyash fil isnat wal matan dalam sanad dan matan. Illa anna Syababah kecuali bahwa Syababah menambahkan padanya ma'yu akidur raf'ahu apa yang menguatkan marfu'nya hadis ini yaitu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, wallahu alam bisawab. Sekian dari keterangan Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala. Naam. Demikian barakallahu fikum kita cukupkan sehingga ya yang uh, saya simpulkan dari apa yang dari pendapat Syekh ya, Abdul Qadir Rahimahullah, beliau lebih condong kepada memakruhkannya sebagai kompromi dengan dalil-dalil. Ya, yang beliau katakan bahawa kaum dari ahli ilam, para sahabat dan selainnya itu memakruhkan untuk berbekam ketika sedang berpuasa. Sehingga mereka melakukan berbekam di malam hari. Wallahu Wallahu'alam, bersuhat demikian, barakallahu'alaikum abi kurangnya saya mohon dimaafkan kita cukupkan dengan kafarat majelis subhanakallahumma bihamdik syad wala ilaha ila anta astaghfiruka wa atuubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh